Звісно, ним можна скористатися, і треба буде скористатись для ослаблення Польщі. Одначе давати зводитись йому на ноги аж ніяк не слід. Хай сидить він там на Томаківці з юрмою голоти, непокоїть своїми готуваннями Потоцького, Калиновського, Вишневецького, Конецпольського і інших польських магнатів. Хай підійми козаків на боротьбу із їхніми військами». Хай чубляться навіть! А він вичікуватиме. І коли козаки знову ослабнуть, знову схилять голови перед своїми повелителями, він ударить на Польщу, не чекаючи ножа в спину з боку Запорожжя, і змусить її платити не тільки у поминки, а й чинити те, що він захоче. Вже два роки козаки намагаються порозумітися з ним. Залучити його до спілки, уже два роки він водить їх за ніс. Цього разу їм теж не відмовлено і нічого не обіцяно. Нуредин лише нагадав, що вести перемови він не проти. Однак кримські сановники звикли говорити тільки з повноважними посланцями. Був би хмельницький гетьман інша річ, а так. «З ким же говорити і про що? Ха-ха-ха!» Мудро сказано. Бо ж хіба не відомо тут у Криму, що після козацької ворохобні, яка сталася десять літ тому, їм заказано обирати гетьмана? Хай тільки порушать вони козаки цю заборону, зразу ж Потоцький і Калиновський кинуться з військом на Січ, зразу ж заговорять з ними гарматами і гаківницями і нав'яжуть нову ординацію, ще жорстокішу, ще тяжчу, ще ганебнішу. Проте, чи дасть це користь Криму? Іслам Гірей жахнувся думки, що новий погром козаків буде на руку тільки Польщі, споконвічному ворогові Криму. Ні, цього теж не можна допускати». І слідом за послами Хмельницького до Оркапу помчав Чаушхана, випередив їх у дорозі і переказав перекопському наміснику Тугайбеєві прохання хана провести послів якнайласкавіше і дати їм зрозуміти, що кримське ханство не проти мати вірного спільника у боротьбі з непослідовним і зрадливим королем Ляхистану. Коли Клиша розповів про наслідки перемов Хмельницькому і Сотникам, Максим кривоніс спалахнув. — Так вони ще й не хочуть вірити нам? — До них, людоловів, ідеш із щирою душею, а вони по лисячому хвостом крутять, і нас за носом водити збираються. — Це ж наруга, батько! — Це ж знущання! — докинув Токайчук. — Так коли б ми оце усі налетіли на них? Куди б вони тікали з бахче сарає? Про яку повагу думали, — вигукнув Бурляй. Без шароварів тікали б, плюгавці такі нечистивці. Бач, чого забаглося? Гетьмана, — знову озвався Кривоніс. А ми хіба проти гетьмана? Чи не заслужили? Хочем чи не хочем, річ не втім, — спокійно мовив Вишняк. Султан, хан і їм подібні владики звикли перемови провадити лише з рівними, лише з тими, хто титул високий має. «Це ніби знайся кінь з конем, а віл з волом», – здогадався Токайчук. «Так ніби», – згодився Вишняк, – «отож і виходить, що як не крути, а гетьмана треба, до зарізу треба. Ото От велике діло». — вигукнув Кривоніс. — Невже нам довго скликати Раду і обирати Гетьмана і генеральну старшину? Невже не маємо права свій стан січу назвати? Чи вона гірша тієї, що на базавлуці? Хмельницький, який натоптував люльку, рвучко підвівся. — Ні, Максиме, не гірше. Одначе не забуваємо одного. Ніхто не дав нам права зневажати ту січ, яку знає все людство. — Ми повинні чинити ведлух давніх звичаїв, а не так, як кому заманеться. — А нам не заманулося, Богдане, — насупився Максим. — Життя вимагає. Рідний край на краю загибелі, а ми звичаї згадуємо. — Ні, Максиме, — озвався і Вишняк, — звичаїв цуратись не слід. За кожним звичаєм віки мудрість сотень тисяч людей» а ми ж тільки крапля в людському морі. «Одначе», – невгавав Кривоніс, «якщо ми не піднімемось на боротьбу з незбожними окрутниками, то й мудрості народній, і звичаєм кінець буде, тоді нічого не залишиться». Примітка. Окрутник – мучитель, тиран. «Таке, звісно, буде, якщо сидітимем згорнувши руки», – бів далі Богдан. Проте ми, здається, не сидимо, манне небесної не чекаємо. В його голосі зазвучали сталеві нотки. Ми готуємо військо, і таке військо, яке могло б не тільки розпочати борню з окрутниками нашими, а й звитягу над ними здобути, край рідний від загибелів рятувати. Голос Богдана задзвенів кришталево. «Не сьогодні-завтра це військо готове буде стати супротив ворога і почати громити його». «Без гетьмана найліпше військо гине!» – гнівно блиснув очі Макривоніс. «Я з дня на день чекаю вісток Максима від твоїх посланців на Січ». «Скаже Федір-Лютий, пора. Ми зразу ж рушимо туди. Там кошовий атаман скличе раду». І ми всі купно помислимо, настав час розірвати ординацію чи ні. Давно настав, гукнув Бурляй. Якщо рада дійде такої ж думки, тоді будемо обирати гетьмана, генеральну старшину. В двері хтось шпарко постукав.